Hur mycket kan ett medieföretag läcka? Alltså, det läcker som ett sol från mitt media. 43 000 medlemmar då på bara några dagar har försvunnit. Redan förra veckan berättade vi om de stundande förändringarna för Facebookgrupper över hela världen men såklart också i Sverige. Mm. Vi har ju pratat en del om det tidigare genom att de har betydelse för vad som får spridning och ja, men i opinionsbildning också och så vidare. Mm. Ja, de sätter ju agendan på ett sätt som traditionella medier också gör men till skillnad mot traditionella medier så är ju Facebookgrupper just grupper så att vem som helst kan göra inlägg och... Liksom demokratiska ett ja ett de mm. demokratiska. Men eh, då aviserade Facebook att eh, man skulle gå igenom och rensa i eh, passiva medlemmar, du vill säga medlemmar som blivit tillagda i grupper, men aldrig ens besökt gruppen. Inte ens tittat på den. Mm. Ja, det där är ju en bisarr grej egentligen. Alltså för att Jag tror många uppfattar som eh, en Facebookgrupp som en sorts eh, pin eller en demonstrationsbanderoll. Att alltså man säger jag står för detta. Men i själva verket så kan du lägga till mig i en grupp utan att jag egentligen märker det. Men då ser det ut utåt som att jag är en del av det och en grupp kan också fronta då med sig att så här många tusentals medlemmar har vi. Mm. Och framförallt har det gjort så mycket media på det utifrån det. Den här gruppen är så stor och betydelsefull. Nu då, en vecka senare, så tänkte jag att det är dags för en uppföljning. Och då har jag gjort en liten rundringning till de här olika Facebookgrupperna. För att kartlägga lite då hur det gått. Och framförallt var det, jag tror att det var förra veckan- vi tog upp det här i podden också, två grupper- som vi liksom tog upp för att ge exempel på det politiska spektrat. Där den ena var då Stå upp för Sverige- som tidigare hette Stå upp för springare. Och den andra var vad som helst men aldrig SD. Och då spådde ju jag att nu kommer det bara att dramatiskt ras här. Gruppadministratören för Stå upp för Sverige- skrev triumforiskt till mig på Facebook igår att de bara har tappat 5% ...av sina medlemmar. Vad säger du nu då, din sociala medieexpert? I princip, skrev han. Nedtryckt <skratt> <Och> det... <skratt> i skola. Ja, otroligt igen. Ja. Ja. Och, och det har ni helt rätt i. För Det är ju inget, det är ju inget dramatiskt ras, 5%. Men det är ändå nästan 10 000 medlemmar- mm. ...som har försvunnit från gruppen. Då. Och det hade han märkt ganska tydligt. Därmed så, så var det inte alls så stort. Även om man ska se att i ett andra spektrat- ...så gruppen jagar här- Kommer orden den gruppen ja. som vi också pratat om här? Intressant förresten för det var ju det avsnittet där vi pratade om att Kent eh, ju hade sponsrat en, ett nytt projekt ju. Och det var ju Jag är här gruppen som Kent, alltså Rockbandet, genom någon slags insamling och, och fond helt enkelt gav pengar till Jag här. De har levt på de pengarna under de här två åren. De är, finns fortfarande kvar faktiskt. Intressant eh, parentes. Hur som helst, de bara tappade eh, 2000 medlemmar av sina 70 ungefär då. Mm. men det finns några fler då som verkligen har, har tappat mycket och då är det Thug Life-gruppen tidigare Thug Life-gruppen nu menar Golden Empire heter den som har eller som hade snarare 270 000 medlemmar. de har tappat 30 000. Blir det då det är mycket ja det blir lite mer än 10 procent men det är fortfarande ungefär i de, runt de siffrorna ju Återbruka mera, som är Sveriges största grupp, Man har bara tappat några hundra. Men den som tappat absolut mest, det är den här gruppen som vi faktiskt då nämnde förra gången. Vad som helst, men aldrig SD. De har gått från 160 000 medlemmar till 117 000. 43 000 medlemmar då, på bara några dagar har försvunnit mm. hos dem. Det är starkt ja. Mm. ja, verkligen. Det är ju drastiskt förstås för en... En, en sån grupp som inte har så mycket annat att leva på än en stark opinionsposition. Det är ju en, en fjärdedel av alla deras gruppmedlemmar. Men man kan väl också säga då till deras försvar, inte minst när man jämför med Stå upp för Sverige- då, som båda var såna här grupper som byggdes av politiska skäl att Stå upp för Sverige. Det var ju ett gäng år sedan som, som de startade. Och det var ju en enorm debatt därefter också- Kring gruppen och att folk hade blivit medlemmar och att många gick tillbaka då och kollade. Och de sjönk ju ganska kraftigt i perioder där inte minst när Peter Springare, då, polisen som gruppen hade skapats till ära för. Själv tog avstånd från gruppen så, så sjönk ju gruppen i medlemssamtal också. Så kanske är det så att de, de hade gått igenom den här tvagningsprocessen redan som gjorde mm. att det bara var då 5% i deras fall medlemmar som försvann. Men det är ju intressant just med den här vad som helst med aldrig SD för det är ju ett exempel på exakt det som Facebook ville komma åt. Alltså den byggdes upp av att man la till en enorma mängd medlemmar och det innebär ju att det är 40 000 som aldrig ens har vetat om att de har varit med i den här gruppen. Eh, gruppadministratörerna själva då, eh, säger att de eh, försöker liksom, hitta flera förklaringar. Att det kanske inte bara beror på Facebooks nya översikt utan också att eh, nu har ju regeringen blivit vald och då kanske behovet av gruppen har minskat, att man har gått ut på grund av det och att det kanske bidrar till att man har tappat de här 40 000 medlemmarna. Men klart är det ju att eh, vi har fått ett betydligt mer eh, nyktert sätt att kunna bedöma de här medlemmarnas storhet. Ja, och det som blir konsekvensen av det? Det är ju, alltså, återstår ju att se ifall det här betyder att Facebookgruppernas mediemakt minskar, eh, eller om de som har lämnat de här grupperna ändå är människor som inte interagerar med Facebookgruppernas inlägg eller kanske inte ens ser dem. Om den här upprensningen har någon reell mediemakt eller om det bara är ett sätt att göra liksom, en sundare bild av siffrorna i de här Facebookgrupperna. Det är väl därför jag tycker att det är viktigt att återkomma och titta på Facebookgrupperna är ju den mediemakt som de har. Mm. Både att skapa opinion och driva trafik och lyfta frågor. Ur det perspektivet så har vi kanske inte fått svar än riktigt då, på huruvida det här har någon effekt på medielandskapet i stort. Vilka seriet-tidningar läser du nu för tiden, Emanuel? Ja, eh, inga. Inga? Men jag såg att vår nya kulturminister, Amanda Lind, var en serietidningsläsare. Ja. Nej, det noterar jag inte. Nej. Men det är väl ett annat avsnitt, ja. vår nya kultur- och medieminister. Men eh, jag är heller inte längre någon stor serietidningsläsare. Men mm. det är många som är det. Och det som är intressant med serietidningsläsare är att de är... Otroligt lojala till sina tidningar. Mm. Och det har vi ju sett exempel på genom åren. Men nu i veckan kom sajten boktug med ett litet avslöjande. Och det var att tidningen Herman Hedning ska läggas ner av ägaren Egmont. Mm. Du har nog ingen relation till Herman Hedning. Jo, men det har man ju ändå. Som alltså, man Asså. har ju sett den. Jag vet inte, det, är en, det är en typ av sån tidning som ligger på toaletter. Kanske gärna på landet någonstans. Ja. Mm. Precis. Jo, men ja, det stämmer. På mina föräldrars landställe uh -huh. så ligger det en solkig Herman Hedning och en solkig Larsson från 90-talet. Uh -huh. Herman Hedning startades för 20-30 eller 30 år sedan. Uh -huh. Så den är ganska gammal i gemet. Och Egmont har givit ut den hela tiden men har bestämt sig för att lägga ner den. Men, vad händer då? Nej, men då går chefredaktören... Och skaparen av Ja, linjen. precis. Och skaparen av figuren ja. Herman Hedning i det här nationella varumärket. Han går in och crowdfundar gör en kampanj på Kickstarter där han då får in pengar för att ge tidningen ett nytt liv i ett eget litet förlag ja. Jonas Danell förlag då det är ja. han som personen bakom Herman Hedning ja, men att det är ett helt eget serieförlag tycker jag dels är starkt och dels då att han hade räknat på att han behövde hundratusen tror jag kronor för att komma igång då med ja, de uppstartskostnader som det innebär och, och lyckades med det det tycker jag dels är modigt och starkt, dels tycker jag det är snällt av Egmont att gå med på det här. Mm. Det är ju inte helt självklart. Vi har ju pratat om, om det tidigare att Egmont och, och flera andra stora förlag har släppt sina titlar till medarbetare när det har varit i genre där man inte konkurrerar med förlaget i övrigt. Mm. Men i det här fallet så, så är det ju i alla fall i genren serietidning att man konkurrerar, fortsätter liksom skapa en konkurrent åt sig själv då mm. men man kanske upplever dels att den är så liten, och snäv och att den inte kommer kanske ha chans att växa, så att man har ju gett chefredaktören eller man ska säga tecknaren då hela prenumerantstocken, att han får ta med sig den och skapa det här nya serieförlaget och göra det då med hjälp av en crowdfunding. Mm. Och det gick ju bra. Mm. Det får man ju säga. 100 000 var målet och det fick han in på första dygnet. Mm. Och när Boktugg skrev om det här förra tisdagen, 15 januari då hade de fått in drygt 400 000. nu mm. har gått en vecka till när vi sitter och pratar in det här med i podden och då har de fått in nästan 750 000 kronor. Är de uppe i 750 nu? Ja, 742 222 kronor. Men jag tänker att innan vi släpper avsnittet så har de ja. fått rakat in åtta papp till. Och då är de uppe i 750 000. Det är ju en fantastisk crowdfunding-kampanj. Eller du har ju koll på svenska mediekampanjer som crowdfundas. Ja, vi har ju pratat om det här tidigare. Vi pratade, Det var inte så många avsnitt sedan som vi pratade om Ivar Arpi, Svenska Dagbladets ledarskribent som startade en crowdfunding för att finansiera sin bok om hur genusideologin tar över svenska universitet. Han är känsligare för att skriva den. Den fick han in 722 000 kronor för och kvalade därmed in som den åttonde största crowdfunding-kampanjen den åttonde största svenskspråkiga crowdfundingkampanjen ska vi säga. Det vill säga då alltså en produkt och en kampanj som helt riktar sig till en, en svensk publik. Den här då slår ju Iver Arpi och kommer in på sjunde plats. Nosar även på drakar och demoner som <laughs> gjorde en crowdfunding för något, ja, någon slags ny gammal tappning i oktober 2015 som var uppe i 783. Det är värre än två veckor kvar nästan, tio dagar i alla fall kvar på kampanjen för Herman Hedning va? Mm. Och det här får man ju också då komma ihåg att eh, det här inte det är Jonas Danels första crowdfunding-kampanj. Framförallt inte för Herman Hedning, han har gjort nio stycken mm. eh, genom åren. och De har ju varit framgångsrika på sitt sätt men är ju förstås aldrig på den här nivån. Ja. Nej, och det har kanske inte varit vädjan och inte varit på samma sätt heller. Alltså då har det handlat om eh, nya samlingsvolymer, liksom, någon extra grej. Här är det ju existentiellt. Här är ju kärnan. Ska Herman Hedning existera eller inte mm. eh, framöver? Och det är ju, den vädjan är ju såklart otroligt effektiv. Eh, och det här har vi ju pratat om flera gånger och jag tycker att det här eh, Herman Hedning exemplet understryker en väldigt tydlig tendens. Tittar man på då som du är inne på här, om man tittar på de stora svenska crowdfunding-kampanjerna så är väldigt många av dem medieprodukter. Och väldigt många av dem är också serieprodukter. Eh, och som då kanske riktar in sig till en lite så här nördig samlargeneration 70-talister, 60-talister mm. som är penningstarka men också väldigt digitala. Eh, och, och ur det perspektivet så tror jag att vi borde se Exempel på fler sådana här kampanjer inte minst då från medieprodukter som befinner sig, har den målgruppen då, som liknar Herman Heding eller liknar Fria Liga då, som vi har också pratat om här tidigare eller partförlag som också har gjort eh, stora crowdfunding-kampanjer mm. eh, det finns någonting där som känns lite går lite under raden för den övriga medielandskapet eh, mm. jo, och det... som man kan liksom hämta hem pengar på Ja, men och är det inte det just för att de är så nördiga och nischa Alltså det är därför det går under rödan. För de tillhör de är, är inte den breda berättelsen. De har gjort sig beroende av en publik som är särskilt intresserad, särskilt investerad i det här. Och det är också därför det skulle vara mycket svårare till exempel Dagens Nyheter att, att göra en allmän sån här crowdfunding tror jag. Det beror ju på såklart vilket upplägg det är. Men om man ska säga någon annan som har en bredare publik, det skulle vara svårare för dem. Här är det liksom att man... Man, man, man har en mycket närmare relation med sina läsare som gör att det här fungerar. Om jag får spå lite framåt här så tror jag att nästa serietidning att crowdfundas till evigt liv, mm. Fantomen. Jaha. Det är också Egmont som, som ger ut fantomen. Framförallt 50, 60, 70 talister som läser fantomen. Eh, och det finns också en här samlarvurm kring mm. Fantomen-världen. Mm. Man köper gärna de här inbundna eh, samlingsboxarna för att stoppa ner hela sin åkom med fantomen och så. Jag tror Fantomen kanske är en av de svenska serietidningar som mår allra bäst. Men eh, liksom själva konceptet, mm. varumärket Fantomen-tidningen passar sig väldigt bra för en crowdfunding-kampanj. Många av de här som vi pratar om, medieprodukterna, kulturprodukterna- har ju ett drag av nostalgi över sig- om man bortser från den här opinions- eh, crowdfundings då, som- Jevar Arpi och Tino Sanandaiis- eh, crowdfundings till exempel- eh, och i för sig Blank Spot projekt så finns det ju är, är det mycket av- klassiska remakes- av Drakan och demoner. då till exempel- eller gamla serietidningar och sådär. Mm. Mm. Oavsett det så är ju- avsändaren och nischen helt avgörande. Och det kanske lättare att göra det- med lite nostalgi. En grej som gått helt under min radar det var ju vad du tog upp här inför det här avsnittet att Metro har gjort någonting spännande igen. Sist jag hörde någonting från Metro så var det annars saker som var allt annat än spännande. Det var ju nya ägare som gick ut och gjorde olika typer av märkliga utspel. Mats Kviberg. Heter ja, så. ja, precis. Han var ju en av ska vi säga, Sveriges kortli mest kortlivade medjägare när han ja. under någon månad eller två ägde Metro innan han och sålde tillbaka den till det som är den ägaren idag. Han överlät det till sin kollega kan man väl ja, säga. Ja, precis. Det var ett mycket lågt pris. Christian, Kristen Agerhansen, en norsk ökänd medieinvesterare som, som nu driver det vidare. Mm. Det är en gratis tidning fortfarande. Den finns ju kvar i framförallt Sverige. Den kanske finns på några marknader till. Men den är ju långt ifrån sin storlek. det var ju ett globalt fenomen. Och under mm. några år i början av 90 talet också en sorts något som många svenska journalister och medie, mediemänniskor var väldigt stolta över. Att vi hade skapat den här idén, en mm. gratis tidning som distribueras med lokaltrafiken. Och liksom därefter spridit den ut över hela världen. Världens största dagstidning och så. Det är det nytt längre. Nej. Men det som var överraskande som, som jag läste om var att Metro nu går ut och säger att de väldigt eh, beroende av e-handel och att e-handel står för 70% av deras affär. Vad, in, vad menar man med det då? För att det är, är ju det låter ju jättemycket. Innebär det att det är 70% av deras omsättning helt enkelt då? Det låter jag vara osagt exakt hur de definierar med 70% när de säger att 70% av vår affärsmodell eh, och och jag gissar att det betyder att de har 70% av sina intäkter från, från e-handel. Men då måste man också komma ihåg att den traditionella tidningsaffären den är ju helt beroende av annonsintäkter. Det, liksom det enda intäkter de har, de har ju inga läsarintäkter. Nej. Ehm, utan de är ju helt beroende av annonsörerna. Och de har ju framförallt varit väldigt beroende av de tryckta annonserna. Och där är ju utvecklingen i väldigt brant nedförsbacke gratistidningarna tappar ju väldigt mycket annonsintäkter varje år och det drabbar ju förstås de ätrar väldigt hårt mm. så de befinner sig på en krympande marknad för sin traditionella produkt men då e-handel, de har ju investerat och förvärvat 10 stycken e-handelsbolag de senaste åren mm. som de då kan rulla ut globalt. Och det är ju också skillnaden. då. Den återgång till den gamla metro att man ska finnas utanför Sverige och kunna bli ett globalt företag. Alltså sajterna, e handelssajterna Ja, precis. Och då, där kan man ju också då använda den lilla trafik man har från svenska Metrosajterna och kanske även andra internationellt lite osäker på faktiskt vad de fortfarande har kvar. Det kan säkert någon av våra lyssnare upplysa eh, om i vår Facebookgrupp. Men det är väl liksom ett sätt då att berika affärsmodellen och ställa den på fler ben än, eh, än bara då gratis tidningsbenet, som har ju visat sig vara väldigt skakigt. Men vad är det för produkter som de säljer? De kallar det för hög marginalprodukter bland annat skönhetsprodukter och smink och så hudvårdsprodukter mm. som är ju väldigt eh, på ett sätt då väldigt lätta att göra i e handel av. De är lätta att distribuera eh, inte så mycket returer, man vet vad man köper mm. eh, höga marginaler eh, och det är samma produkter i hela, hela västvärlden som man köper så det är liksom inte särskilt mycket lokala anpassningar. Mm. Då, till skillnad mot nyheter så ska man säga då som är ju väldigt, det är en helt annan produkt. Och det verkar väl vara den sortens sajter som de förvärvar. Mm. Och det här går ju också i, i en, en lite större trend, kan man väl säga. Nu mm. ska bara säga att det är e-handel.se som vi får uppgifterna från, eller hur? Precis, de har ju varit väldigt duktiga på att eh, följa Metro. De har ju följt det här under en längre tid, e-handel.se. Alltså. Mm. E-handel.se är ju intressant för de ägs ju då av LRF-media. LRF Media var en gång i tiden ett av Sveriges största tidskrivsförlag men är nu består egentligen av sajten e-handel, Agfo och tidningen Land mer eller mindre. Mm -hmm. och det är intressant med det att Land det är också då en traditionell mediaffär som har satsat på e-handel och lyckats väldigt okej, okay, får man väl då säga mm. med, med sin e så att Det är inte bara Metro som, som vill kliva in i e-handelsspåret bland medierföretaget och även andra. Ja, men och, och det är väl det jag tänker att du tänker spinna vidare in på, men det jag tänkte säga med det är väl också att det här är uppgifter som de själva uppger, va? Ja. Eh, ja, just Så att vi ska ta det med en, en nypa salt, inte givet, inte minst givet det eh, som, som Metro tidigare, eller framförallt eh, Agerhansen här har, har pratat kanske om, om tidigare, att ha en tendens kanske att, att överdriva en del, eller? Det ska man, man ska alltid ta det som kommer från Metro med en grov nypa salt. Men, men, eh... men ändå, alltså 70 av affären är från e-handel. Det är ju otroligt starkt. Och det var inne på det tidigare att LRF-media har testat det här. Kibstedt har ju också gjort det. Ja. Eh, försökt att, att göra om sina tidningar till ja, e ju ja. Alltså just inte minst på de här skönhetsprodukterna som var högmarginalprodukter då. Mm. Ja, men du kommer kanske ihåg The UA, mm. tror jag den finns ju inte kvar. Och man kan säga att chips har varit ganska dåliga på att bygga e-handelscase och så här, så här hantera sin stora trafik. De har ju jättemycket trafik i både Sverige och Norge. Mm. De har varit väldigt dåliga på att använda den trafiken till att bygga starka e-handelsvarumärken. Det är ju konstigt, för det är ju exakt det som Metro menar att de gör här, att de köper upp bolag... Eller bli delägare i bolag och sen jobba med marknadsföringen av bolagen. Som borde ju Aftonbladet ha väldigt lätt att göra. Ja, men, Och det som Shipstead har varit duktiga på, det är ju att bygga tjänster snarare än e-handel. Alltså mm. att man säljer tjänster. Och där har man ju gjort många investeringar. med Blocket. blocket är ju en här klassisk Shipstead-investering. Men de har ju även Compriser, Mobil, Shore, Lendo, Kundkraft. Så alltså, det vill säga prisjakt. Alltså där de använder trafiken för att liksom mäkla vidare affären till en e-handlare man säger att ja, men vi har trafiken, vi hjälper vår besökare att hitta den bästa produkten men någon annan får liksom sköta försäljningen och hanteringen av den här e-handelsbiten så får Chipset då en liten provision på att de skickar vidare en, en användare. Lite då precis som de förväntas göra med den här casinosajten som vi har pratat om tidigare, det är precis samma idé. Som fortfarande inte lanserats än ska vi säga. Nej, vi väntar. Ja. Hungrigt. Mm. Pengarna är redo. Mm. Vi vill ha free spins av Aftonbladet. Men, men det har ju varit Chipsteads modell egentligen. då. Sen man gjorde några försök. Det UA var det kanske det mest profilerade. Men övrigt har man ju valt den andra idén. Att gå liksom till att mäkla affärer åt andra e-handlare. Mm. Men det finns ju ett medieföretag till då som är Stort, eh, Egmont, eh, det är ju Sveriges största tidskrivsförlag idag. De har ju förvärvat upp väldigt mycket av det som varken Bonnier eller Aller vill ha tidskrivsaffärsmässigt. Det är de som har tagit LRFs tidningar. Ja, precis. Ja. Och även Allers tidningar senast eh, för några månader sedan så tog de över Café till exempel. De har ju också varit väldigt aggressiva med att köpa e-handlare. Eh, e och det, det stora gjordes ju för ganska precis ett år sedan och då köpte man Outnorth som är ju då en av Sveriges, Nordens ledande e-handlare när det gäller friluftskläder. De har också haft en otroligt stark utveckling. Outnorth, alltså. De omsätter ju nästan en halv miljard 2017. Så det är som liksom inget litet företag som Egmont har satsat på här. Mm. får man säga då, om man nu ska prata medieföretag som blir e-handlare så är det Egmont som leder det reset. Så det som vi ser att Metro gör, det är liksom en sorts blek kopia av Egmonts idé. Att eh, så stärka benen man står på, att inte vara så beroende av det traditionella medieföretaget. Medie... Och det känns väl också rimligt att, att det är dit vi går. Att man ser att det inte finns en frälsarlösning. Alltså det är inte Ipaden som ska frälsa. Det är inte betalväggen som ska frälsa. Det kommer vara liksom många eh, olika ben antagligen att behöva stå på när man ska bygga sin affär för ett framgångsrikt mediehus framöver. Mm. Och det, det, det danska medieföretaget Aller, de sa ju för fem år sedan någonting sådär, att de skulle ges ut på en safari- bland affärsmodeller mm. och då var ju deras idé att vi kan inte hitta precis som du är inne på en art utan det här är en safari vi måste hitta många olika arter liksom, som vi kan förlita oss på i framtiden mm. och de har ju också gjort spelsajter som vi har pratat om i kasinosatsningar de har också köpt resebolag och de har också köpt e-handlare så alla är ju till sånt här medieföretag då som är ute på den här safarijakten för att hitta fler affärsmodeller att stå på än bara den traditionella. En ofta återkommande sak där man pratar om tidningar på nätet och framförallt prenumerationsmodeller på nätet är ju att man måste ha så många olika prenumerationer. Mm. och Då finns det en ganska vanlig idé då att det borde finnas... One inlog to rule them all. No. Eh, och kanske till och med ett Spotify för journalistiken som vi har pratat ju om även här i podden. Men nu här i veckan då, så kom det ett steg närmare. Det i alla fall för de som har drömt om det här slags gemensamma inlogget. Och det var ju när dagens nyheter öppnade upp för ett samarbete med Sveriges lokalnyheter. De heter ju så: Det är ju ett, då, ett gäng olika landsortsmediehus eh, som har gått ihop till ett gemensamt nätverk. Ja, exakt. Det är ett nätverk och inte ett bolag. Precis. Samarbetsorganisation eh, egentligen. Då för Bland annat Mittmedia. Bland annat Hallmedia heter de också. Tidigare mm. Hallpressen. Mm. Och säkert några till. Jag tror det är 35 tidningar totalt. Eller titlar. Mm. Eh, som man då kan logga in på med ett enda inlogg då, så de insett väl att det är ingen som vill läsa vad som händer i Västerås om han bor i Kristianstad. Mm. Så att det, det finns liksom inget, inget konkurrens däremellan och därför fungerar det där menar man. Men nu då så går DN in i det. Och det jag tyckte var lite intressant var ju för det första att affärsmodellen här då då tänker man ju att nu får jag det här på köpet när jag har en DN-prägnation då får jag också tillgång till alla de här landslöstidningarna automatiskt. Så var det inte. Nej. Utan man får ju betala till en tilläggssumma, så att säga. För varje tidning eller för alla Ja men tidningar? För, ja, nu är ju de, det är ju bara ett inlogg, en kostnad för hela Sveriges lokaltidning, eh, lokaltidningar. då, mm. Så att, eh, det är ju 99 kronor om man ska prenumerera på en sån och så får man tillgång till alla andra. Och likadant, för, för DN då kostar det också 99 kronor i månaden för deras basutbud. Men eh, kampanjen nu då, det är om man har en DN så får du betala 50 kronor i månaden under sex månader. Men det vanliga priset där är ju 100 då och sen så efter sex månader så antar jag att det går upp igen då så det är en, du betalar helt enkelt en hundring till mm. och lika tvärtom då mm. att få betala till 50 kronor nu det är i och för sig, de har inte uttryckt lika tydligt som det är en med sex månader men det är, jag antar att det är en kampanj helt enkelt som de har här nu mm. och då är det ju bara ja, jag vet inte om det är ett gemensamt inlogg som är grejen här Mm. Annars är det ju bara ett, ett, ett snyggt sätt att paketera en kommersiell produkt. Mm. Ja, du ska vara lite spotta på. Snygga sätt att paketera en produkt. Nej, men det är ju i alla fall inte kanske det som man har drömt om eh, tidigare. Det är ju DN som gör en smart affärsgrej eh, tycker mm. jag. Ja, de har gjort flera sådana här. De har ju inlett flera samarbeten. Bland annat med New York Times där man får en billigare prenumeration på New York Times på nätet om man är DN-prenumerant och även BookBeat, när ljudboks appen eh, får man ju också billigare om man är DN prenumerant. Så de satsar ju mycket på att bygga såna här allianser med. Äh, andra medaktörer. Men det här tycker jag är det starkaste, och jag tycker nog 100 kronor är, är ganska rimligt. Jag gissar att 50 är, kronor först. Ja, nu, ja, men, 500, jag, äh, ja. men för Sveriges lokalnyheter, det här och samarbetsorganisationen, så är det ju förstås bara liksom extra pengar. För jag gissar att de har väldigt svårt annars att nå DNs prenumeranter eller målgrupper som framförallt kanske befinner sig i stor skala. Ja, stor du tänker städer. att de får extra pengar hur då? Det här är liksom inte prenumeranter som står och väljer ska jag teckna en prenumeration på Sveriges lokalnyheter eller Nej, inte, Om mm. man känner knappt till det. Just det. Jag tänker att en, en, en viktig målgrupp har ju varit för många lokaltidningar kanske inte den största målgruppen men en viktig målgrupp har ju varit utflyttarna, De som en gång har bott i en stad och vill Såklart. fortsätta hålla koll på, på sin hemstad och kanske liksom det som berör familj och vänner eller liksom mm. den första arbetsplatsen eller skolan eller den lokala polit, politiken. Det är ju någonting som man tappar idag när många lokaltidningssajter har betalväggar. Och det är väl kanske de då som man kan addera till för mm. de här lokaltidningssajterna. Eh, tidningarna runt om i Sverige. Men, eh, så det som, men det som fick mig att stussa det var ju att Mittmedie var med i det här. Och Dagens Nyheter är bonjeräkt. Det pågår enligt många eh, uppgiftslämnare en sorts strid då mellan Schipstedt ägda kontrollerade Polaris och Bonnier. Eh, och det blir ju väldigt intressant om DN inleder ett samarbete med Mittmedia medan Mittmedia då väljer att säljas till Polaris. Vad händer med det här samarbetet då? Liksom? Men är det så känsligt tror du? Alltså att det är omöjligt för Bonnier att samarbeta med Kibstedt. Att de är så mycket ärkefina? För det ska vi ju säga då för den som inte vet att dagens nyheter ägs av Bonnier. Alltså är det därför det ja, skulle bli precis. Ja, jag kan väl, det blir ju i alla fall inte lika självklart. Då kan ju tänka sig att, att, att mitt media lika gärna skulle kunna erbjuda det här bonus, bonusloginet liksom till Aftonbladets premplus plus prenumeranter. Eller Svenska Dagbladet. Eller Svenska Dagbladet, precis. Så, det, att, ja. så att det är ju inte, inte lika självklart. Och då om man då är lite sån här röktolkare som kremlolog som står och funderar på hur, vad, vad sker bakom de lyckta dörrarna så är det här kanske då ett tecken på att Dagens Nyheter vet att det är Bonner som kommer en gång få äga Mittmedia och därför så blir det här samarbetet väldigt mycket mer naturligt. Ja, jag vet inte. Men det ryktas ju nu. Det senaste, det är Robert Rosén som var med i podden tidigare som har varit nyhetsledande faktiskt på det här. Eh, och det ryktar sig att det ska vara klart senast i februari va? Mm. Eh, och att mitt media eh, nu är på obestånd och knappt möjlighet att betala ut löner är det också sagt här. Mm. Eh, så att den här affären, den största blir det ju i svensk media på... Väldigt länge i alla fall. I alla fall i lokalistar. Journalisti ja, äh, jag tror inte att den kommer bli större än i, i pengar i alla fall än, mm. eh, när centerpartiet sålde sina tidningar till stampen. Mm. För det var ju en jätteaffär som skett också under en brinnande högkonjun. Ja, i Men, pengar kommer det bli. Men i omfattning får och man ju. Ja, de kommer ju påverka väldigt många läsare väldigt mm. många journalister. Men, Men eh, får man då säga någonting som jag har tänkt på mycket när det gäller den här mittmediaaffären För mm. som du säger så är Robert Rosén ledande och hans blogginlägg är ju otroligt intressant att läsa för de innehåller så mycket detaljer och liksom... Eh, tjuv- och rackarspel mm. och även Leif Honken-Holmqvist har ju skrivit en del om det här på Medievärlden och han har ju helt andra källor än, mm. än Robert Rosen. och då man undrar ju så här: hur mycket kan ett medieföretag läcka mm. alltså det läcker som ett såll från mitt media mm. eh, och så är det tyst liksom på, på toppen men det läcker ju det verkar ju läcka liksom direkt från förhandlingsbordet egentligen till Robert Rosen och mm. Leif Honken-Holmqvist här Vi har ju ett mycket populärt inslag i mediepodden som heter veckans kortisar där vi går igenom lite så här kortare nedslag på mediehändelser som kanske inte förtjänar det långa samtalet med väl en stund i, i ljuset. Vi kan nämna för att det kommer säkert bli vägledande på många sätt att Kinsa stäms av konsumentombudsmannen. Och det är ju stort där som Kins är en av våra största influencers. Också en av våra historiskt sett största som man har pratat om kanske längst tillsammans med Isabella Lövengrypp och Men hon stäms för att hon har haft på sig ett par solglasögon utan att ange att det var ett reklam för solglasögonens varumärke då. Och de var på en betald resa under den här. Tillfället då, där hon mm. har lagt ut bilderna på sig själv. Och säger själv då att hon faktiskt hade på sig dem för att hon älskade dem. Och i just det här tillfället, just den här bloggen, så tänkte hon inte på det. Utan hon hade på riktigt inga andra solgasögon. Eh, och jag tycker att det skulle vara intressant. För, mm. för Om vi utgår från att det faktiskt är sant, så som Kinsta säger. Är det tillräckligt problematiskt att hon är på en budresa med det här solgasögonmärket på deras bekostnad, så att säga, för att det ska anses vara reklam? Mm. Det kanske det är. Ja. Och vi, vi har ju ett, ett vägledande fall redan. Konsumentombudsmannen stämde ju med framgång eh, Kissy, en, säga, samma del av världen som Kinsa. Hon hade gjort precis samma sak, egentligen publicerat ett par bilder på sin blogg och på Insta. Som hon inte hade märkt upp då. Det ansåg vara otillbörlig marknadsföring. Men den gången så såg ju liksom försvaret lite annorlunda ut, och det var ju också då en tid. Ja, det här är ju ett år sedan bara, men med den här publiceringen skedde ju 2016 om det kommer ihåg fel. Det var en liten annan tid. Det fanns inte samma kännedom om vikten av att faktiskt vara tydlig med det här. Mm. Eh, och sedan dess har det ju hänt väldigt mycket. Både liksom konsumentombudsmannen och reklamombudsmannen. Och de svenska IAB som då samlar ett, en mängd svenska digitala kommunikationsbyråer har ju satt upp riktlinjer för hur man ska jobba med det här och så. Mm. så det är ju betydligt mer uppstyrt idag det är ju också betydligt mer riskabelt uppenbarligen då för, för Kissie hon blev dömd till vita på en miljon och det är riskabelt helt enkelt för en influencer idag att alla på machetten och göra fel. Mm. Det, det går inte att komma undan. Jag tror att det kommer att krävas mycket då för att Kinsey ska komma undan med det här svepskälet att hon ändå gillar solglasögonen. Det var allt vi hade den här veckan. Det var ju eh, inte så lite. Vi har tryckt in ganska mycket ändå. Mm. Och eh, vi uppskattar såklart väldigt mycket den feedbacken vi får. Mediepoddens grupp har blivit en värdefull eh, nyckel här, eh, skulle jag säga. För, för bra feedback. Det har också gjort att flera hör av er via direktmeddelanden på olika sätt. Så eh, fortsätt gärna skriva till oss på den plattform som ni önskar. Jag tror att det blir lite Melodifestivalens special nästa vecka. Då drar i alla fall tävlingarna igång. Mm. Jag ska inte lova för mycket men jag har lite känningar där. Mycket tips om det nu. Ja, det händer mycket där och det finns mycket övertramp som mediepodden kan arga upp sig över. Mm. Vi ses och hörs nästa vecka.